Capítulo VI A rainha respondeu Não peça misericórdia a mim, mas àqueles que você feriu com seus feitiços. Você teve coragem de cometer atos ilícitos, então tenha coragem agora quando a perseguição e a justiça estão próximas. Não tenho o poder de absolver seus pecados. Nessa hora a feiticeira emitiu um silvo à semelhança de um gato. Seus olhos maus brilharam. Minha perdição está próxima, gritou. Mas a sua também, rainha. Na hora de sua morte terrível, haverá de lembrar-se de Lara Dorren e seu sortilégio. Saiba que meu sortilégio alcançará seus descendentes até a décima geração. Quando reparou que no peito da rainha batia um coração valente, a má feiticeira élfica parou de maldizer, ameaçar e intimidar por meio do sortilégio, e começou a ganir feito uma cadela pedindo sua ajuda e misericórdia. Conto de Lara Dorn, Versão Humana Mas as súplicas não amoleceram o um coração de pedra dos Douyin, humanos impiedosos e cruéis. E quando Lara, implorando por misericórdia, dessa vez não para si mesma, mas para sua filha, agarrou-se à porta da carruagem, o Algos, por ordem real, executou um golpe com um punhal. Ele cortou os dedos. E naquela noite terrivelmente fria, uma colina entre as florestas, Lara exalou o seu último suspiro depois de dar à luz sua filha, protegendo-a com o restante do calor que nela ardia, e apesar da escuridão, do frio e da nevasca ao redor, a colina foi em volta por uma aura primaveril, e ali brotaram as formosas Fianewed. Até hoje essas flores crescem apenas em dois lugares, em Dalblatana E na colina em que faleceu lara dó em a cia da conto de lara dói versão élfica eu lhe pedi rosnou se que estava deitado de costas eu lhe pedi que não tocasse em mim nissoo retirou a mão e o capim que usava para fazer cócas no pescoço de se esticocou se ao lado dela e fixou os olhos no céu Colocando as mãos embaixo da nuca raspada. Você está se comportando de maneira esquisita, Falquinha. Só não quero que você toque em mim. Mais nada. É só uma brincadeira. Eu sei. Siri apertou os lápis. É só uma brincadeira. Tudo era apenas uma brincadeira. Mas sabe, já estou farta. Estou farta. Estou farta. Missou, ainda deitada de costas, ficou calada por um bom tempo, mirando o céu azul cortado pelos fiapos esfarrapados de nuvens. Um açorro andava no alto da floresta. — Seus sonhos? — falou, enfim. — É por causa de seus sonhos, não é? Você se levanta e grita quase todas as noites. Os acontecimentos do seu passado voltam nos sonhos. Eu sei como é. Siri não respondeu. Nunca me contou nada sobre você, Misson interrompeu o silêncio novamente sobre o seu passado, nem sequer de onde você é ou se tem parentes Siri bruscamente levantou a mão até o pescoço, mas dessa vez era apenas uma joninha. Eu tinha parentes, disse surdamente, não olhando para a companheira, na verdade achava que tinha parentes que me achariam até aqui no fim do mundo se apenas quisessem. Ou se estivessem vivos. O que você quer, Missou? Quer que eu fale de mim para você? Não preciso. Melhor assim, então. Provavelmente seria só uma brincadeira, como tudo entre vocês. Não entendo. Missou virou a cabeça. Por que você não se afasta se essas coisas a incomodam tanto? Não quero ficar sozinha. Só isso? É muito. Missou mordeu os lábios. Antes que conseguisse falar alguma coisa, ouviram um assobio. As duas se levantaram, bateram a roupa cheia de agulhas de pinheiros e correram até os cavalos. Vai começar. Missou pulou na cela e desembanhou a espada. A brincadeira da qual há algum tempo você gosta tanto, Falca. Não pense que eu não notei. Siri fincou os calcanhares no cavalo com raiva. correram desenfreadamente pela encosta do barranco ouvindo os gritos selvagens dos outros ratos, que saíam de um bosque situado do outro lado da estrada de terra abatida. O cerco estava se fechando. A audiência privada havia terminado. Wathier de Hido, visconde de Aydan, chefe do Serviço Secreto Militar do Imperador Emir Van Enres, saia da biblioteca curvando-se diante da Rainha do Vale das Flores, de maneira mais gentil do que requeria o protocolo da corte. A reverência era, ao mesmo tempo, cuidadosa, com movimentos elaborados e contidos. O espião do imperador não tirava a vista de duas jaguatiricas deitadas aos pés da Rainha dos Elvos. Os felinos de olhos dourados exalavam preguiça e sono. Contudo, Vatier sabia que não eram mascotes, mas vigias atentos, prontos para num piscar de olhos se transformar numa massa ensanguentada Todos que se atrevessem a aproximar-se da rainha a uma distância menor que aquela determinada pelo protocolo francesca fim da aber chamada n angliaana ou margarida dos vales esperou que as portas se fechassem atrás de bate ea cariciooso águaricas ida já disse ida e a e ciney feiticeira élfica A incide livre dos montes ruxos encoberta pelo feitiço da invisibilidade durante a audiência materializou-se no canto da biblioteca e ajeitou o vestido e os cabelos cor de sinre A única reação das jaguaatiricas foi abrir um pouco mais os olhos como todos os felinos viam invisível não se podiam enganá-las como feitiços tão simples esse festival de espiões está começando a me irritar. Falou Francesca com a ironia, acomodando se melhor na cadeira de ébada há poucos dias Renselt de Cadowen me mandou um cônsul depois Distra enviou uma missão comercial a do blatana e agora apareceu o próprio espião mor vatier de Ridor ah e antes stepfan Skelellen o grande ninguém imperial também esteve por aqui, mas não lhe concedi uma audiência. Eu sou uma rainha Squeellen é ninguém. mesmo que ocupe um lugar um cargo público continua sendo um ninguém step Skelellen disse ida emian lentamente nos visitou também e teve mais sorte. falou com Philava andre e vanaden e ele também perguntou porvilger Force Enfe Riense e carr maldien a Epsi a lac do mesmo jeito que foi indagada por va. Entre outros você vai estranhar mas estava mais interessado na versão original da profecia de ifphilin a ap a Even especialmente nos fragmentos que falam sobre ahen Ishire do sangue antigo, demonstrou interesse por Thorr Lara a torre da gaivota e pelo portal lendrário que a outrora ligava a torre da gaivota com Thor Zireel a torre da Andorinha é típico dos humanos. Enid. Esperar que, por ordem deles, imediatamente lhes revelemos os mistérios e os segredos que nós mesmos pro procuramos desvendar a centenas de anos. Francesca levantou a mão e olhou para seus anéis. — Será que Filippa sabe dos interesses suspeitos de Skellem e Wattier? — perguntou. — E de Myrvan e Reis? — A quem os dois servem? Seria arriscado afirmar que não sabe. — E da Emyon? olhou com sagacidade para a rainha e manter em segredo o que sabemos durante a reunião do conselho em montecalvo tanto diante de fililipa como de toda a loja e isso nos colocaria numa posição pouco favorável contudo queremos que essa loja seja criada nós veiticeiras élficas queremos que confie em nós e não suspeitem de que estejamos fazendo o jogo duplo o problema é que estamos fazendo o jogo duplo ida e estamos brincando com fogo com a chama branca de Nilfgaard. O fogo queima. Ida Emean ergueu os olhos alongados pela maquiagem forte e direcionou-os para a rainha. Mas purifica também. É preciso passar por ele. É preciso tomar o risco, Enid. Essa loja deve ser criada, deve começar a funcionar com todas as suas integrantes. Doze feiticeiras, entre elas aquela sobre a qual fala a profecia. E, se for um jogo, vamos apostar na confiança. E se for uma provocação? Você conhece melhor as pessoas envolvidas no assunto. Inid Angliana ficou pensativo. Sheala de Tancarville diz finalmente É uma solitária reservada. Não tem conexões. Trismary Gold e Kira Metz tinham, mas ambas agora são imigrantes. Pois o rei Fautest expulsou todos os feiticeiros de Temerio. Margarita Lawson Till Não se interessa por nada além de sua escola logicamente neste momento as últimas três estão sob a influência de Philippa e ela mesma constitui um ministério um mistério Sabrina klezig não desiste das influências políticas que possuem cada mas não vai trair a loja ela se sente demasiada atraída pelo poder que a loja oferece E a tal Assiri Var Anahid. E a outra Nilfgaardiana que conheceremos em Monte Calvo? Sei pouco sobre elas. Francesca sorriu levemente. Mas assim que as vir, vou saber mais. Quando vir, como se vestem. Ida Emean apertou as pálpebras maquiadas, porém desistiu de fazer uma pergunta. Só falta a questão da estatueta de Nefritha. falou após um momento. A estatueta insegura e enigmática. É possível também encontrar menções sobre ela em Ifle... Iflinespief. Parece que está na hora de deixá-la falar e de contar-lhe o que a espera. Você quer que eu a ajude na descompreensão? Não, vou fazê-la sozinha. Você sabe como se reage a um Desempacotamento quanto menos testemunhos menor será a humilhação francesca findabert verificou mais uma vez se todo o pátio estava isolado emerticamente do resto do palácio por um campo de proteção que fechava a vista e bloqueava os sons. Acendeu três velas negras poas em castiçais equipados com refletores côncavos espelhados. Os castiçais estavam posicionados sobre os símbolos de beletten lamas e yuli. No mosaico circular do piso que ilustrava os oito símbolos de Wicca e o zodíaco élfico dentro do círculo do zodíaco havia um mosaico menor cheio de símbolos mágicos ao redor de um pentagrama nos três símbolos do círculo menor. Francisisca colocou pequenos tripés de ferro e em cima deles montou cautelosa e cuidadosamente três cristais. o corte da base dos cristais correspondia à forma das pontas dos tripéss e por isso o posicionamento tinha de ser preciso. Francesca então verificou tudo repetida à vezes, preferia não arriscar a possibilidade de cometer um erro perto daliço surrava uma fonte a água jorrava de um cântaro de mármore segurado por uma nade também de mármore desaguava num reservatório e movimentava as folhas de nenúferes por entre as quais nadavam peixinhos dourados. Francesca abriu o porta-jó e esteu de dentro uma pequena estaueta de néffrita. Que, ao ser tocada parecia sabonete e colocou a exatamente no meio do pentagrama deu um passo para trás, deu outro olhada para o grimório posto em cima da mesinha, respirou o fundo, levantou as mãos e proferiu o encanto o brilho das velas momentaneamente ficou mais intenso as facetas dos cristais eluzim e lançaram feixes de luz que se concentraram na estatueta num instante ela mudou de cor de verde para a dourada e logo em seguida ficou transparente. O ar estremeceu por causa da energia mágica rebatida na barreira protetora. Uma das velas soltou faíscas. Sombras dançaram no piso. O mosaico ganhou vida e começou a se distorcer. Francesca não abaixava as mãos, nem interrompia o encanto. A estatueta cresceu rapidamente, pulsando e latejando, mudou de estrutura e forma, feito uma nuvem esfumaçada que se arrastava no chão. A luz que resplandecia dos cristais cortava a fumaça, e nos ais do fulgor apareceram o um movimento e a matéria que endurecia. Depois de um instante uma figura humana surgiu do meio do círculo mágico, uma mulher de cabelos negros deitada no chão imóvel. as velas se apagaram soltando fumaça. o brilho dos cristais se extinguiu. Francisisca abaixou as mãos e esticou os dedos e enxugou o suor da testa. A mulher de cabelos negros deitada no chão encolheu-se todo e começou a gritar como você se chama perguntou Francisisca melodiosamente. a mulher espreguiçou-se e irvou. apertando o abdômen com as mãos. — Qual é o seu nome? — Ye... — Ye... Yennef — Ye... — Ye... — Ye... — Ye... — Ye... — Ah! A elfa respirou com alívio. A mulher ainda se encolhia. Uivava, gemia, batia os punhos no chão, tentava vomitar. Francesca esperava com paciência e tranquilidade. A mulher, que havia pouco, era uma estatueta de néfrita, sofria. Era nítido e normal. No entanto, seu cérebro não fora danificado. Então Yennefer, falou depois de um longo momento, interrompendo os gemidos. Talvez já chegue, não? Yennefer ficou de quatro com evidente dificuldade, enxugou o nariz com o um braço e começou a observar tudo em volta. Seu olhar perdido passou por Francesca, como se a elfa nem estivesse no pátio, e parou com a visão da fonte de água. E Enfer arratou-se penosamente, deslizou pela pequena mueta do reservatório e jogou-se na fonte, respingando água ao redor, engasgou to sil e cuspiu finalmente afastou os nenúfares com as duas mãos, engatinhou até alcançar a nade de mármore e se sentou, apoiando as costas na base da estátua. a água chegava até seus seis francesca balbuciou. tocando na estrela de obsidiana que lhe pendia do pescoço e fitando a elfa com um olhar um pouco mais consciente você eu do que você se lembra você me empacotou droga foi você que me empacotou eu a empotei e desempacoi do que você se lembra gastan elfos. Siri você e quinhentos quintais caindo de repente sobre minha cabeça agora já sei o que foi compreensão artefatual a memória está funcionando isso é bom sinal e Enife abaixou a cabeça e olhou os peixinhos dourados nadando ao redor de suas coxasid depois mande trocar a água do reservatório balbuceu. Acabei de fazer xixi nele. É só um detalhe. Francesco sorriu. No entanto, repare se na água não há vestígios de sangue. Às vezes, a compressão pode danificar os rins. Só os rins. E Enifer respirou com cuidado. Acho que dentro de mim não há nenhum órgão interno. Inteiro. Pelo menos sinto-me assim. Droga, Enelie. Não sei o que fiz para merecer esse tipo de tratamento. Saia da fonte. Não. Estou bem aqui. Eu sei. Desidratação. Degradação. Desmoralização. Por que você fez isso comigo? Saia, Yennefer. A feiticeira levantou-se com dificuldade, apoiando-se na naia de, de, de mármore e... com as mãos, sacudiu os nenúferes de seu corpo, com um movimento forte rasgou o vestido ensopado, tirou-o e ficou nua sob os jovos de água. Saiu de lá depois de beber e se enxaguar, sentou-se à beira da fonte, enxugou os cabelos e olhou em volta. — Onde estou? — Em doble a Tana. Yenifer enxugou o nariz. — A confusão em Tanned ainda não acabou? — Acabou, sim. Há um mês e meio. Eu devo tê-la magoado muito? Falou Yannifer depois de um momento. Devo tê-la enravecido muito, Enid. Você conseguiu se desforrar de mim. Vingou-se com dignidade, mas talvez tenha exagerado no sadismo. Não poderia ter se limitado a cortar minha garganta? Não fale besteiras. A elfa controlaiu os lábios. Eu a empacotei e tirei de Garstang para salvar sua vida. Voltaremos a esse assunto mais tarde. A gente se vê. Aqui estão uma toalha e um lençol. Você vai receber um novo vestido depois de tomar banho no lugar adequado, numa banheira com água quente. Você já prejudicou demais os peixinhos dourados. Ida, Emian e Francesca tomavam um vinho, e Enifer, suco de cenoura com glicose em quantidades enormes. Resumindo, disse depois de ouvir o relato de Francesca, Nilfgaard invadiu Liria. E partiu a Erden com Cadwen, queimou Wangenberg. Abassalou Verden e está tomando Bruges e Sodden. Vilgeforce desapareceu sem deixar rastro. Tissaia de Vries se suicidou. E você se tornou a rainha dos Vales das Flores. O imperador Emir entregou-lhe a coroa e o cetro em agradecimento por minha Ciri, pela qual tanto procurava. Agora ele a tem e pode usá-la de acordo com sua vontade e desejo. Você me empacotou e durante um mês e meio me guardou como uma estatueta de néfrita. E certamente você espera que eu lhe agradeça por tudo isso. — Não seria nada mal, respondeu Francisca Findaber friamente. Em Tannet esteve um tal Riense, cuja questão de honra era levá-la a uma morte lenta e cruel. Vilgeforce prometeu-lhe facilitar isso. Hien e se correu atrás de você por todo, Garstang. Mas não a encontrou, pois você já era uma estatueta de néfrita escondida em meu decote. E eu permaneci como essa estatueta durante quarenta e sete dias. Sim. No entanto, quando me perguntavam por você, podia responder tranquilamente que Yennefer de Wengenberg não estava em Doblatana. Perguntavam afinal por Yennefer. E não pela estátua. O que mudou para você decidir me desempacotar? Muitas coisas. Já vou lhe explicar. Mas antes quero saber de outra coisa. Geralt, o bruxo. Esteve em Tannid. Lembra-se dele? Eu o apresentei a você em Aretuza. Como ele está? Acalme-se. Está vivo. Estou calma. Diga a Enid. — Seu bruxo, disse Francesca, em apenas uma hora fez mais do que muitos durante toda a vida. Em poucas palavras, quebrou a perna de Dijkstra, cortou a cabeça de Arthur Terra Nova e matou com bestialidade cerca de dez Escoiatel. Ah, quase me esqueci. Ainda despertou o desejo desenfreado de Kira Metz. — Horrível. Yennefer franziu o senho exageradamente. — Mas Kira já deve ter se recuperado. Não guarda rancor dele certamente foi por falta de tempo e não por falta de respeito que ele despertou o seu desejo, mas não a possui segure a disso em meu nome. você vai ter a possibilidade de fazê-lo pessoalmente declarou de modo freio a margarida dos vales e logo no entanto voltemos aos assuntos pelos quais você finge inabilmente e não estar interessado. Seu bruxo animou-se tanto na defesa de Ciri que agiu de maneira insensata. Lançou-se sobre Vilgeforce, que o feriu gravemente. Sem dúvida, não foi por falta de empenho que não conseguiu matá-lo, mas por falta de tempo. E então? Vai continuar fingindo que isso não impressiona? Não. Respondeu Ian Fetor, sendo os lábios, sem sarcasmo. Não, Enid. Isso me impressiona, sim. Em breve, algumas pessoas vão se dar conta disso. Você tem minha palavra. Francesca não se preocupou com a ameaça. Assim como antes, não se preocupara com o deboche. Trismary Gold teleportou o bruxo ferido para Brokilon. Disse. Pelo que eu saiba, as Dreads ainda estão cuidando dele. E parece que já está bem. Mas seria melhor não sair de lá. Os agentes de Dijkstra e os serviços secretos de todos os ex estão à procura dele e de você também. O que eu fiz para merecer essa honra afinal não causei mal nenhum a distra. espere não me fale, vou adivinhar, desapareci de Taned sem deixar nenhum vestígio, ninguém suspeita de que fiquei escondida em seu decote reduzida a e empacotada. Todos estão convencidos de que fugir para Nilfegate como meus cúmplices conspiradores, Claro todos salvom os verdadeiros conspiradores. Mas eles não vão querer que os outros saibam o que realmente aconteceu é que estamos em guerra e a desinformação é uma arma cujo gumi tem de se manter sempre afiada e agora depois de quarenta e sete dias chegou a hora de usá la minha casa em Wengenberg foi queimada. estão à minha procura. Não me resta nada mais que aderia a um comando dos escaiatel ou de alguma outra maneira apoiar a luta pela independência dos elfos. Yennefer deu um gole do soco de cenoura e olhou para Ida, Iman, Aep, Sivnei, que mantinha a calma e o silêncio. — Então, senhora Ida, senhora Ainzid, livre dos montes roxos, adivinho bem meu destino? Por que mantém esse silêncio tão grave? — Eu, senhora Yennefer, respondeu a elfa de cabelos ruivos. — Fico calada quando não tenho nada de sensato a dizer. É sempre melhor fazer isto que elaborar pressuposições infundadas em mascarar a ansiedade com falatório enid vá direto ao assunto, explique para a senhora yenifer do que se trata soltou do ouvidos e Enfer tocou na testa na estrela de obsidiana pendurada numa fita de veluda. diga francesca a margarida dos vales apoiou o queixo nas mãos unidas hoje declarou. É a segunda noite desde que a lua está cheia. Daqui a pouco nos teleportaremos para o castelo de Monte Calvo, sede de Filippa Eilhart. Participaremos da reunião de uma organização que provavelmente vai interessá-la, pois sabe, você sempre compartilhou a opinião de que a magia é o bem supremo, acima de quaisquer divisas, conflitos, opções políticas, interesses pessoais, mágoas, ressentimentos ou animosidades. Por isso, deve ficar contente com o fato de que há poucos dias foram criados os alicerces de uma instituição, um tipo de loja secreta, dedicada exclusivamente à defesa dos interesses da magia. Tem como objetivo garantir que a magia ocupe sua devida posição na hierarquia de diversos assuntos. Aproveitando o privilégio de recomendar novos membros para esta loja, permiti-me sugerir duas candidatas. Ida Emea, Aep Zivinei e Você. Que privilégio de promoção inesperados. Debochou Yennefer. Da inexistência mágica diretamente para uma loja secreta, elitista e onipotente, que fica acima dos ressentimentos e aversões pessoais. Mas será que eu mereço? Será que eu vou conseguir encontrar em mim mesmo a força de caráter suficiente para me livrar da aversão perante as pessoas que tiraram Siri de mim, torturaram um o homem que eu prezo e fizeram comigo? Tenho certeza... Interrompeu a elfa. De que você encontrará a força de caráter suficiente, Yennefer. Eu a conheço e sei que essa força não lhe falta. Como tão pouco lhe falta ambição, que deveria suprimir as dúvidas quanto a esse privilégio e essa promoção. No entanto, se é isso que você quer, vou ser direta. Eu recomendo a loja porque a considero uma pessoa que merece tal destaque e que pode contribuir muito para a causa. Obrigada. O sorriso irônico não saía dos lados da feiticeira. — Obrigada, Enid. Sinto realmente que a ambição, o orgulho e o narcisismo tomaram conta de mim. Estou prestes a explodir a qualquer momento, antes mesmo que comece a analisar por que você não recomenda a essa loja a outra elfa de Doblatana ou dos Montes Roxos, em meu lugar. — Você vai saber por quê? Respondeu Francesca friamente. — Em Monte Calvo. — Preferia saber logo. — Conte a ela. Murmurou Ida e Mia. Isso tem a ver com o Siri. Disse Francesca depois de pensar por um momento. Ergueu-se o olhar impenetrável e fitou Yennefer. A loja interessa-se por ela, mas ninguém a conhece tão bem quanto você. Chegando lá, você vai saber mais acerca do assunto. Tudo bem. Yennefer coçou a escápula enérgicamente. Sentia insuportáveis comichões na pele. ressecada por causa da compreensão. Só me diga uma coisa. Quem vai aderir a essa loja, além de vocês e Filippa? Margarita Loss Antille, Tris Marigold e Kira Metz, Sheala de Tancarville, de Covir, Sabrina Glebzig e duas feiticeiras de Newfgaard. É a República Internacional das Mulheres? Pode chamá-la sim. Elas devem achar ainda que sou cúmplice de Vilgefortz. Vão me aceitar? Elas me aceitaram. Você vai cuidar do resto sozinha. Vão lhe pedir que fale sobre suas ligações com Ciri desde o início, o qual se deu há 15 anos em Sintra, por causa desse seu bruxo, até os acontecimentos de há um mês e meio. A honestidade e a franqueza serão absolutamente indispensáveis e confirmarão sua lealdade ao convento. Mas quem disse que há algo para confirmar? Não é cedo demais para falar em lealdade? Não conheço o estatuto nem o programa dessa Organização Internacional de Mulheres. E Jennifer? A Elfa Franzi ou as Sobrancelhas Harmoniosas? Estou recomendando-a para a loja, mas não tenho a mínima intenção de forçá-la a fazer qualquer coisa, especialmente a declarar sua lealdade. Você tem uma opção. Eu imagino qual sim você imagina, mas continua a ser uma opção livre de minha parte. eu aconselho a optar pela loja, acredite dessa maneira você ajudará a sua Siri de maneira mais eficaz em vez de se jogar no meio dos acontecimentos que é o que suponho você pensa em fazer Siri corre risco de morte, apenas nossa atuação solidária pode salvá la quando você ouvir o que for dito em Monte Tecalvo. Vai ver que eu falava a verdade e Enife não estou gostando desse brilho em seus olhos, Proa que não vai tentar fugir não e Enifer balançou a cabeça e tocou na estrela presa a fita de veluda. Não vou prometer nada, francesca gostaria de lhe avisar com lealdade, minha querida que todos os portais fixos em Montecalvo têm um bloqueio. qualquer pessoa que queira entrar ou sair de lá sem autorização de felipe acaba presoa numa mazmorra com as paredes revestidas de... de vimérito você não vai conseguir abrir um teleportal próprio sem dispor dos componentes não quero lhe tirar me tirar sua estrela pois você precisa ter plenas capacidades mentais mas se tentar aprontar e nf eu não posso permitir A loja não pode permitir que você corra sozinha feito louca para salvar Ciri e procurar vingança. Ainda tenho sua matriz e o algoritmo do encanto. Novamente vou reduzi-la e deixá-la empacotada numa estatueta de néfrita, se for preciso, por alguns meses ou até anos. Obrigada pelo aviso, mas mesmo assim não vou lhe prometer nada. Fringi-la, Vigo tentava disfarçar, mas estava nervosa e tensa. Ela própria criticava os jovens feiticeiros nefigardianos por se sujeitar sem discernimento às opiniões e ao imaginário, estereotipados. Ela própria ridicularizava a imagem trivial pintada pela fofoca e propaganda, de uma típica feiticeira do norte. Artificialmente bela, arrogante, vaidosa e tomada por uma decadência que chegava aos limites da perversão e muitas vezes até os ultrapassava. No entanto, agora que as conexões entre os teleportais a aproximavam do castelo em Monte Calvo, A insegurança a respeito daquilo com que depararia no local do encontro da loja secreta sacudia toda com força cada vez maior. Não sabia o que aconteceria lá. Sua imaginação fértil pintava imagens de mulheres extremamente lindas, enfeitadas de colares e diamantes, cobrindo-lhes os seios nus de mamilos carmins, mulheres de lados, lábios úmidos e olhos brilhantes por causa do consumo de álcool e drogas. Em sua imaginação... Frindila Vigo via a reunião do convento secreto, transformando-se numa louca e dissoluta orgia ao som de músicas frenéticas, com o uso de afrodisíacos, escravos dos dois sexos e acessórios sofisticados. O último teleportal deixou-a entre duas colunas de mármore negro. Estava com a boca ressecada e com lágrimas nos olhos, por causa do vento da magia e agarrava com força o colar de esmeralda sobre o peito. A Sirivar Anahid materializou-se ao lado dela. também visivelmente nervosa. Fringila suspeitou de que sua amiga estava insegura ao ver sua vestimenta nova e atípica, um vestido lilás simples, embora muito elegante, adornado com um discreto colar de alexandritos. A ansiedade esvaneceu-se num instante. A enorme sala iluminada por luminárias mágicas estava fria e silenciosa. Não havia um africano, Africano nu tocando tambor nem meninas com lantejou las no pub saltitando na mesa não se sentia o cheiro de raxiche ou cantarida as feiticeiras de nillfer foram logo cumprimentadas por Philipplipe Arhardt, a senhora do castelo, elegante, séria, gentil eobjetiva. as outras feiticeiras presentes aproximaram se aproximaramse e apresentaram se fringila respirou com a livre as magas do norte eram belas coloridas e reluziam com as joias que portavam. Além do mais, em seus olhos realçados com maquiagem delicada, não havia nenhum traço de drogas alucinógenas ou de ninfomania. Tampouco estavam com seios à amostra. Ao contrário, duas delas estavam, usavam vestidos que as cobriam até o pescoço. A severa chiala de Tancarville, trajada de negro, e a jovem Tris Marigold, de olhos azuis e lindos cabelos castanhos. A morena Sabrina Glewczyk e as loiras Margarita Lozan Tilly e Kira Metz, usavam decotes apenas um pouco mais cavados do que fringi-la. Uma conversa gentil, durante a qual todas tiveram a possibilidade de falar um pouco de si mesmas, preencheu o tempo de espera pelas outras participantes do convento. As afirmações diplomáticas e os comentários de Felipe Alhart quebravam um gelo rápida e habilmente, embora o único gelo real ao redor estivesse sob o buffet coberto por uma pilha de ostras. Fora isso, não se sentiam... outros tipos de frieza. Shela de Tancarville, pesquisadora, logo achou uma variedade de temas em comum com outra pesquisadora, Assyri Vah Anahid, e fringi-la simpatizou com a alegre Triss Marigold. A conversa era acompanhada pela gulosa consupção das ostras. Apenas Sabrina Glevesic não comia, pois era a filha verdadeira das florestas de Cadwyn, e até se permitiu expressar seu desprezo pelas ostras nojentas E seu desejo por um pedaço de carne de curso com aeixs fililipe aorato em vez de reagir à observação com gel da altivez puxou a corda da campainha e após um instante os crias discretos e silenciosos serviram a carne o espanto de fringgi era grande mas concluiu que em tal país esses eram os costumes o teleportal situado entre as colunas elusu e vibrou silenciosamente uma expressão de absoluto espanto surgiu no rosto de sabrina gleve Kira Metis derrubou a ostra e a faca no gelo. Trisa Baphon suspira. Três feiticeiras emergiram do, do teleportal. Eram três elfas. Uma de cabelos cor de ouro envelhecido, a segunda de cabelos cor de sinabre e a terceira de cabelos negros como asas de graúna. — Bem-vinda, Francisca! — disse Filipe. Sua voz não... Denunciava a emoção expressa pelos olhos, que se, se me encerraram rapidamente. — Bem-vinda, Yennefer! Recebi o privilégio de apresentar duas candidatas para a loja. Falou melodiosamente à elfa de cabelos de ouro envelhecido, chamada Francesca, percebendo o espanto de Felipa. — Aqui estão elas, Yennefer de Wengenberg, conhecida por todas, E a senhora Ida Emian a Epsivne, a En Saeverrn, dos Montes Roxos. Ida Emian inclinou levemente a cabeça ruiva e remexeu o vestido fino amarelo, Gema. Suponho, Francesco olhou ao redor, que o grupo está completo. Falta apenas Vilgeforce, sibilou Sabrina Glebsic em voz baixa. mas com raiva aparente, olhando contrariada para Yennefer. — E os Scoia'tael escondidos nos subterrâneos? — murmurou Kyra Metz. Triss congelou-a com um olhar. Filipa completou as apresentações. Fringila observou com curiosidade Francisca Finderberg, Enid Angliana, a margarida dos vales, a famosa rainha dos elfos de Doblatana, que recuperaram seu país havia pouco tempo. Os boatos acerca da beleza de Francesca não eram exagerados e da M de cabelos oivos e olhos grandes, evidentemente despertou o interesse de todas, inclusive das magas de nífica. Os elfos livres dos montes roxos não mantinham relações com os humanos, tam pouco com seus parentes que viviam mais próximos dos humanos. e os poucos Ein Seivern os versados entre os elfos livres constituíam um enigma quase lendendário. Raros eram aqueles que entre os próprios elfos podiam se orgulhar de um contato mais próximo com a da destacava-se do grupo não só pela cor dos cabelos em suas joias não havia nenhuma onça de metais preciosos nenhum quilate de pedras mas apenas pérolas corais e amba contudo a que provocou as mais... as maiores emoções foi obviamente a terceira época, feiticeira. Yennefer, de cabelos negros como asas de graúna, vestida de alve-negro, que, apesar da primeira impressão, não era elfa. Sua chegada a Monte Calvo parecia ser uma grande surpresa, porém não necessariamente agradável para todas as presentes. Fringila sentia uma aura de antipatia e inimizade emanando de algumas das feiticeiras. Quando lhe apresentaram a feiticeira nifelardiana, Yennefer fitou Fringila com seus olhos cor-de-violeta cansados, com olheiras. Algo que nem a maquiagem conseguiu disfarçar. Nós nos conhecemos, afirmou tocando na estrela de obsidiana. De repente, um silêncio carregado, cheio de inquietação, encheu a sala. Já nos vimos? insistiu Yennefer. Não me lembro disso. Fringilla sustentou o olhar. Não fico surpresa. — Mas tenho boa memória para rostos e silhuetas. — Eu a vi no Monte Sodden. — Então não se pode falar em engano. Fringi Lavigo levantou a cabeça orgulhosamente e olhou em volta para todas as presentes. — Estive ao pé do Monte Sodden. Felipe Alhart se manifestou antes que Yennefer respondesse. — Eu também estive lá. E também me lembro de muitas coisas. Mesmo assim, não acho que é uma tentativa de forçar a memória excessivamente e de cavar das profundezas dela algo nos traga algum benefício aqui nessa sala. O esquecimento, o perdão e a reconciliação vão trazer mais benefícios à nossa empreitada. Você concorda comigo, Yennefer? A feiticeira de cabelos negros afastou os cachos da testa. — Quando eu finalmente souber o que vocês pretendem fazer aqui, respondeu. — Eu lhe direi, Filipa. Com o que concorda e com o que não concorda então nesse caso é melhor começarmos sem demora ocupm seus lugares estimadas senhoras os lugares à mesa redonda salvom um, estavam marcados friila sentava-se ao lado de a Sir vá a na rede à sua direita havia uma cadeira vazia que a separava de che ela de tanca viu seguida por sabrina gleves quekira mets à esquerda de a Sir estavam Ida Imian, Francesca Findabert e Jenniferfer. exatamente na frente de a Sir encontrava-se Philipplipa Ahard, ladeada por Margarita Law Antily à direita e Tr Mary Gold à esquerda. Todas as cadeiras tinham os braços esculpidos em forma de insfinge. Philipplipa começou mais uma vez deu as boas-vinas e logo passou o assunto. Frengila, quem a Sir relatara com detalhes o conteúdo da reunião anterior da loja, durante a introdução, Não obteve nenhuma informação nova, tam pouco ficou surpresa com as declarações feitas por todas as feiticeiras acerca da vontade de aderir ao convento, nem com as primeiras intervenções na discussão que diziam respeito à guerra que o império levava a cabo contra os norteungos especialmente a recém iniciada operação em Soden e Bruges durante a qual o exército imperial confronta o exército emeriano de início os comentários a deixaram um pouco intimidada apesar da presumida atitude à política do convento. Feticeiras não conseguiram esconder suas convicções. algumas estavam evidentemente preocupadas com a presença de Nil ficar as portas. Frela foi tomada por uma mistura de emoções. achava que pessoas com formação tão boa deveriam entender que o império levava a cultura, a riqueza, a ordem e a estabilidade política para o norte. de outro lado não sabia como ela própria reagiria se um exército inimigo se aproximasse de sua casa. Felipe Alhard evidentemente não estava fata de discussões a respeito de temas militares. ninguém pode prever o resultado da guerra disse além do mais esse tipo de previsão não tem sentido vamos finalmente analisar esse assunto com objetividade primeiro a guerra não é uma mal tão grande estaria com mais medo dos efeitos da superpopulação o que nesta etapa do desenvolvimento da agricultura e da indústria significaria uma calamidade causada pela fome segundo a guerra é a continuação da política dos governantes atuais quanto deles estarão vivos daqui a 100 anos Obviamente nenhum quantas dinaststiias sobreviverão não há como prever daqui a cem anos os atuais conflitos territoriais e dinásticos as atuais ambições e esperanças se transformaram em cinzas e pó que cobriram as crônicas, mas se não nos protegermos se deixarmos nos envolver na guerra, então também seremos transformadas em cinzas e pó no entanto selá olharmos um pouco acima das bandeiras se fecharmos os ouvidos para os prados pateróticos. e gritos de guerra sobreviveremos. Precisamos sobreviver. Precisamos porque carregamos uma responsabilidade. Mas não perante os reis e seus interesses particulares, limitados a apenas um reino. Somos responsáveis pelo mundo, pelo progresso e pelas mudanças que esse progresso implica. Somos responsáveis pelo futuro. Tissaia de Vries entenderia isso de outra maneira, falou Francesca Findebert. Ela sempre se preocupava com a responsabilidade perante o povo e as pessoas comuns simples e não no futuro distante, mas aqui e agora Tissaia de saia deve estar morta se estivesse viva, estaria entre nós com certeza, margarida dos vales sorriu embora eu não concorde com a teoria da guerra como remédio para uma calamidade causada pela fome ou pela superpopulação. Pre atenção a esta última palavra estimada companheiras. De debatemos aqui na língua comum que tem como objetivo facilitar o entendimento mútuo, mas para mim é uma língua estranha cada vez mais estranha em minha língua materna não existe a palavra superpopulação uma palavra élfica para isso seria um neologismo te saia deries que descansa em paz preocupava se com o destino das pessoas comuns quanto a mim. Acho que a vida dos elfos comuns é igualmente importante. Concordaria com a ideia de olhar para o futuro e tratar o dia atual como algo efêmero. Mas, infelizmente, tenho de constatar que o dia de hoje condiciona o dia de amanhã. E sem o amanhã não haverá futuro. Para vocês humanos, chorar por um pé de lilás queimado durante a guerra pode parecer ridículo, pois não faltará liláses. E se não houver esse pé de lilás, haverá outro. E se não houver outro lilás, haverá acássias. Perdoem-me as metáforas no âmbito da botânica, mas tomem conhecimento do fato de que aquilo que para vocês é questão de política, para nós elfos é questão de sobrevivência em termos fisiológicos. A política não me interessa, declarou Margarita Lozantzili, reitora da Academia de Magia. Simplesmente não quero que as meninas a cuja educação tenham meed dedicado sejam usadas como condotierras enganadas pelos lemas de amor à pátria. A pátria dessas meninas é a magia e é isso que eu lhes ensino se alguém as engajar na guerra e as colocar no novo monte sodem então elas perderão independentemente do resultado no campo de batalha. Ententendo suas dúvidas Nned, mas precisamos nos ocupar do futuro da magia e não dos problemas aciais. Precisamos nos ocupar do futuro da magia, repetiu Sabrina glevezig, mas o futuro da magia depende do status dos feiticeiros de nosso status de nossa importância e do papel que desempenhamos na sociedade confiança, respeito, credibilidade, crença comum em nossa utilidade no fato de a magia ser necessária. A alternativa que está diante de nós parece simples ou perdemos o status e nos isolamos em torres de marfim. Ou vamos servir, até no Monte Sodem, como condutieras? Ou como criadas e mensageiras? Drismero e Gold arremessou os lindos cabelos no ombro. Com a cabeça abaixada, prontas para exercer qualquer tarefa por ordem do imperador? Pois esse será o papel que a paz Nilfgaardiana nos otorgará, se entrar em vigor universalmente. Se entrar em vigor falou Filipa com ênfase. Não teremos alternativa. Precisamos servir, mas a magia e não háreis ou imperadores. Não podemos servir à sua política atual, os assuntos aos assuntos da integração racial, pois essa também está sujeita aos fins políticos vigentes. No convento, estimadas senhoras, não foi convocado para que nos adequássemos à política atual ou às mudanças diárias na linha de frente, nem para que procurássemos soluções adequadas para determinada situação. ndo a tonalidade da pele à semelhança de um camalhão o papel de nossa loja tem de ser ativo contrário às tendências e deve ser levada a cabo por todos os meios disponíveis se estou entendendo bem che ela de tanca viu ergueu a cabeça você está nos aconselhando a influenciar ativamente o curso dos acontecimentos de todos os modos de maneira ilegal também De que leis você está falando? Das estabelecidas para o povo ou das inscritas nos códigos que nós mesmos elaboramos e ditamos aos juristas reais. Temos obrigações perante uma única lei, a nossa. Reentendo. A feiticeira de Covir sorriu. Então, então vamos influenciar ativamente o curso dos acontecimentos. Se a política dos governantes não estiver de acordo com nossos princípios, então vamos mudá-la? É isso, Filipa. talvezvez seja melhor depor logo esses burros coroados e expulsá-los talvezvez seja melhor retomar o poder Nó já entronizamos governantes que não que nos eram favoráveis entretanto nosso erro foi não entronizar a magia. nunca concedemos o poder absoluta a magia está na hora de corregir esse erro. Você sem dúvida está pensando em si mesma Sabrina gleve que debruçou sobre a mesa certamente no trono da redânha sua alteza fililipa condstra como príncipe com sorte não estou pensando em mim mesma, não estou pensando no reino da redânha, estou pensando no grande reino do norte no qual se transformará no atual reino de Covia. O um império cuja força vai equivaler a de Nivhigar. Só assim os pratos da balança do mundo, que agora oscilam, serão equilibradas. O império governado pela magia, que nós entronizaremos causando o sucessor de Kovir com uma feiticeira. Casando o sucessor de Kovir com uma feiticeira. Sim, estão ouvindo bem, minhas companheiras. Estão olhando para o lado certo. Sim, aqui mesmo, a esta mesa, naquela cadeira desocupada. Coloemos a déc segunda feticeira da loja e depois a entronizaremos o silêncio que encheu a sala foi interrompido por Sheella de tancarville é um projeto verdadeiramente ambicioso falou num leve tom de ironia realmente é digno de nós todas sentadas aqui e justifica por completa a fundação de tal convento, pois seria humilhante nos ocuparmos de tarefas menos dignas. Não há nada mais digno que oscilar entre os limites da realidade e da realização. É como cravar pregos com a ajuda de um astrolábio. Não, não. É melhor traçar tarefas completamente irrealizáveis. Por que irrealizáveis? Poupe-me, Filipa, disse Sabrina Glebsig. Nenhum dos reis jamais casaria com uma feiticeira e nenhuma sociedade aceitaria uma feiticeira no trono. É um costume secular que impede isso. Talvez seja um costume pouco sábio, mas ele existe. Existem também, acrescentou Margarita Lausanne-Till, obstáculos de natureza, digamos técnica. A pessoa que pudesse ser aliada com a Casa de Covey teria de preencher uma série de requisitos, tanto do nosso ponto de vista como o da Casa de Covey. Entretanto, há um conflito entre esses... Entre esses requisitos que se chocam de maneira evidente você não percebe fililipa para nós a candidata deve ser uma pessoa formada em magia inteiramente entregague ao assunto que entenda seu papel e seja capaz de desempenhá lo hábil e despercibidamente sem levantar suspeitas sem a ajuda de maestros ou assessores sem eminências pardas que ficam nas sombras contra as quais sempre é dirigida num no primeiro golpe à raiva dos rébeldes. A esposa do futuro sucessor ao trono deve ser também escolhida pelo próprio Kovir, sem nenhum tipo de pressão visível de nossa parte. Isso é óbvio. E, em sua opinião, qual seria a escolha de Kovir? Sem que fosse pressionada? Uma garota de família real, em cujas veias corre o sangue real há gerações? Uma garota jovem adequada para um príncipe jovem? Uma garota que possa dar à luz, pois se trata de uma dinastia a barra levantada a tal nível exclui você fililipa me exclui exclui até Kira e Tris, as mais novas entre nós. exclui também todas as adeptas de minha escola que são um pouco interessantes até para nós mesmas, pois são como flores em botão ainda de cor indeterminada. nem imagina a possibilidade de alguma delas se sentar a esta mesa e ocupar o déc segundo lugar. Em outras palavras, mesmo que todos os súditos de corvir enloquecessem e aceitassem o casamento do príncipe como a feiticeira, não acharíamos uma mag assim é então quem seria a tal rainha do norte, uma garota de família real respondeu filia calmamente em cujas veias corre o sangue real de algumas grandes dinstiias, jovemaz de dar à luz, uma garota de habilidades mágicas e proféticas excepcionais. E carrega o sangue antigo anunciado nas profecias, uma garota que vai desempenhar seu papel de maneira brilhante sem precisar de maestros, assessores, conselheiros ou eminências espadas, pois o destino determina isso uma garota cujas verdadeiras habilidades são um e serão apenas de nosso conhecimento Cila filha de pavveta de Sintra, neta da leoa Calamfi, o sangue antigo a chama branca do norte, a destruidora e a renovadora, cuja vinda foi profetizada há centenas de anos. Ciri de Sintra, Rainha do Norte. E seu sangue? Do qual nascerá a Rainha do Mundo. Assim que viram os Ates saindo de uma emboscada, os dois cavaleiros que escoltavam a carruagem recuaram e tentaram fugir. Não tiveram chance. Gizeler, Hif e Faísca impediram seu caminho, e depois de uma luta rápida, mataram-nos sem cerimônia. Kaili, a Asimisso, barraram nos outros dois prontos para defender desesperadamente a carruagem entrelada a quatro cavalos tordilhos se ele estava decepcionada e zangada, não deixaram nenhum para ela parecia que não teria ninguém para matar no entanto havia um cavaleiro seguido à frente da carruagem montado em um jte com o seu com como um escudeiro usando armadura leve poderia ter fugido, mas não o fez voltou-se rodou a espada no ar e galopou em direção a si. A garota o deixou para acimar-se. Deteve ligeiramente o próprio cavalo e, quando o cavaleiro executou o golpe, levantando-se nos estribos, ela inclinou-se para o lado hábilmente, desviando do gume da espada. Logo em seguida, endireitou-se, fincou os pés nos estribos e empurrou-os para trás. O Nilfgaardiano era veloz e hábil, e conseguiu executar mais um golpe. Dessa vez, Sírio bloqueou transversalmente, fazendo a espada deslizar e efetuou um corte curto por baixo, no pulso dele. Rodou a espada fitando em direção ao rosto e, quando o cavaleiro cobriu instintivamente a cabeça com a mão esquerda, ela girou a espada na mão com agilidade e lhe cortou a axila num golpe que ela treinara por algumas horas seguidas em Caimor. O Nilfgaardiano deslizou da cela. Caiu, ficou de joelhos e urrou loucamente, tentando, com movimentos bruscos, estancar o sangue que jorrava da artéria cortada. Siri ficou olhando para ele por um instante, como sempre fascinada pela imagem, de um ser humano lutando implacavelmente contra a morte. Esperou que ele sangrasse até morrer. Depois se afastou, sem olhar para trás. A emboscada funcionara. A escolta fora estressalhada. A assa e rife pararam a carruagem segurando os freios dos cavalos da parelha, que ia na frente, e puxaram um pochilhão que cavalgara do lado direito, fazendo com que deslizasse da cela. O rapaz, vestido de libré colorida, caiu de joelhos no chão e começou a chorar, clamando por piedade. com cocheiro soltou as hedes e também suplicou por misericórdia com as mãos postas em oração iséla e faiz que missou galoparam até a carruagem. Calie desceu da cela e abriu as portas com força. síria aproximou-se e também desmontou ainda com a espalha enssanuentada na mão dentro da carruagem estava uma matrona gorda de trás de cortezão em barrete abraçava uma jovem extremamente pálida de vestido negro com gola de que pura alta. e um belo camafel. Notou o ciro. — Que tordilhos lindos! exclamou Faísca, olhando para os cavalos. Lindos, malhadinhos, parecem uma pintura. Conseguiremos alguns florins pelos quatro. O cocheiro e o pochilhão vão puxar a carruagem até a vila. Kaeli deu um sorriso largo para as mulheres que estavam lá dentro. — É só usarem cabristos. E se houver alguma subida, as duas damas podem ajudá-las. Senhores bandidos, gemeu a matrona de trágico artesão, em quem o sorriso nojento de Kaili claramente causava mais pavor do que o ferro ensanguentado na mão de Siri. Apelo à sua honra. Não causem desgraça a essa jovem donzela. Ei, Missor, gritou Kaili, dando uma risada debochada. Pelo que ouço, aqui se apela a sua honra. Cale a boca. Gisélia franziu o senho, ainda na cela. Ninguém acha suas piadas engraçadas. Acalme-se, mulher. Nós somos os ratos. Não lutamos contra mulheres nem as machucamos. Riff, Faísca, desarreiem os trotadores. Missou, apõe os corceis. E vamos embora daqui. Nós os ratos não lutamos contra mulheres. caili deu um sorriso largo, olhando para o rosto empalidecido da jovem de vestido negro. às vezes apenas brincamos com elas se tiverem vontade, você é moça, tem vontade por acaso não está com coceira entre as perninhas. Não há nenhuma vergonha nisso é só a cenar com a cabeça. Mais respeito. exclamou com voz entrecortada a ma de barrede, senhor bandido, como se atreve a falar assim com a ilustre baronesa Ka soltou uma gargalhada e em seguida curvou-se exageradamente. peço perdão, não queria ofendê- la, mas qual é o problema? Não posso nem perguntar cai-li gritou faísca, vem aqui, porque está perdendo tempo. ajude nos ajude nos a desarrear os todilhas ande falca síi não conseguia tirar os olhos do brasão na porta da carruagem, um unicórnio branco num campo negro, um unicórnio pensou já vi uma vez um unicórnio assim quando em outra vida, ou talvez eu tenha sonhado falca o que você tem sou falca. Mas nem sempre fui nem sempre mordeu os lábios e voltou à realidade. foi grosseira com isso, pensou devo tê-la mag guardaa, precisoso pedir desculpas de alguma forma, Po o pé no degrau da carruagem, inevitando o camafeu no vestido da moça pálida me dei aí, falou rápido, como se atreve a matrona engasgou. — Sabe com quem está falando? É a ilustre baronesa Casadei. Círio olhou em volta e verificou se ninguém estava ouvindo. — Baronesa? — sibilou. — É um título de baixo escalão. Mesmo que essa moleca fosse uma condessa, deveria prestar reverência diante de mim. Assim, com a bundinha quase batendo no chão e a cabecinha inclinada. — Me dê o camaféu. — Está esperando o quê? — Quer que eu tire junto com o espartilho? Uma agitação logo substituiu o silêncio que encheu a sala depois da declaração de Filipa. As feiticeiras revezavam-se em expressar espanto e incredulidade e pediam esclarecimentos. Algumas, sem dúvida, sem dúvida sabiam muito sobre a profetizada rainha do norte, Cirila ou Siri. Outras sabiam menos, mas já haviam ouvido seu nome. Fringila Vigo não sabia nada, porém tinha suspeitas, e perdia-se em pensamentos que giravam principalmente em torno de certa mecha de cabelos. A Ciri, no entanto, permanecia calada, e com o olhar mandou que Fringila também mantivesse silêncio. o silêncio. Filipe Alhart retomou o discurso. A maioria de nós viu Ciri em Tened, onde causou muito barafunda com sua clarividência proferida durante o transe. Algumas de nós tiveram um contato próximo, ou mesmo muito próximo, com ela. Estou pensando principalmente em você, Yennefer. Está na hora de você falar. Enquanto Yennefer falava sobre Ciri para as Feiticeiras Reunidas, Tris Marygold olhava para a amiga com tensão. Yennefer expressava-se com calma e sem emoção, mas Tris a conhecia muito bem e havia bastante tempo. Já a via em diversas situações, algumas delas tão estressantes que a esgotavam e a levavam à beira de uma doença ou até a própria doença. Agora mesmo Yennefer estava numa situação assim. Parecia abatida, cansada e doente. A Feiticeira falava eriz que conhecia tanto a história como a pessoa da qual ela tratava observava discretamente todas as ouvintes em especial as duas feiticeiras deil há muito mudada a Siri a Narid de aparência bem cuidada, porém ainda insegura com seu vestido elegante e maquiagem e fringgi la vigo mais nova simpática com uma graça innata e elegância discreta de olhos verdes e cabelos negros como os de Jennifer. mas um pouco menos exuberantes, mais curtos e alisados. As duas Nilfgaardianas não pareciam perdidas nos meandros da história de Ciri, embora o relato de Yennefer fosse longo e bastante emaranhado. Começou pelo famoso caso amoroso de Paveta de Sintra com o jovem feitiçado Ouriço. Falou do papel de Geralt da Lei da Surpresa, do destino que ligava o bruxo a Ciri. Yennefer contou sobre o encontro de Ciri e Geralt em Brokilon, sobre a guerra, sobre seu desaparecimento, e achamento sobre Caimor sobre Riennes e os agentes nível guardianos que procuravam pela garota sobre o ensinamento no templo de Melitele e as misteriosas habilidades de Ciri estão ouvindo sem exprimir nenhuma emoção pensou Três, olhando para Ciri e fringê-la que pareciam duas esfinges evidentemente estão escondendo alguma coisa o que será? Espanto, talvez? Será que não sabiam... Quem foi que Emhyr mandou sequestrar até Nilfgaard? Ou sabiam de tudo há muito tempo? Talvez estivessem até mais bem informadas do que nós. Daqui a pouco Yennefer vai falar sobre a chegada de Ciri a Tannet e a clarividência proferida durante o trânsito, trânsito que provocou tanta confusão. Sobre a luta sangrenta em Garstang, em consequência da qual Geralt foi gravemente ferido e Ciri sequestrada. Será então que o tempo de disfarce terminará, e as máscaras vão cair? Perguntou-se, Três. Todos sabem que Newfgard esteve por trás daquilo que aconteceu em Tannet. E, quando todos os olhos estiverem fixados em vocês, Newfgardianas, não haverá saída. Terão de falar, e então alguns assuntos serão esclarecidos. Talvez eu também fique sabendo de algumas coisas. De que maneira Yennefer desapareceu de Tâned, como repentinamente apareceu aqui em Monte Calvo em companhia de Francesca? Quem é e que papel desempenha Ida Emion, a elfa, Ein Sivern, dos Montes Roxos? Porque tenho a impressão de que Filippa Auerhart fala menos do que sabe, embora declare sua dedicação e lealdade à magia, e não a Dijkstra, com quem ela continua trocando correspondências? E talvez eu por fim fique sabendo quem realmente é Ciri, Para elas, a Rainha do Norte. Para mim, uma bruxa de cabelos cinzentos de Caimorne, em quem penso ainda como se fosse minha irmã mais nova. Fringila viu que já ouvira um pouco sobre os bruxos, indivíduos cuja profissão era matar monstros e bestas. Atento ao reloto de Yennefer, escutava o timbre de sua voz, observava suas expressões. Não se deixava enganar. Era nítida a forte relação emocional entre Yennefer e a tal Ciri, que despertava a curiosidade de todos. E a relação entre a feiticeira e o mencionado bruxo também era óbvia, e igualmente forte. Fringilla tentava raciocinar, mas as vozes altas a atrapalhavam. Chegaram à conclusão de que algumas das feiticeiras reunidas estiveram em grupos adversários durante a rebelião em Tannet. Por isso, não ficou surpresa com as antipatias que ressurgiam à mesa na forma de comentários pungentes... dirigidos a Yennefer durante seu relato. Tudo indicava que uma discussão ia estourar, mas Filipe Alhart não permitiu, batendo-se em cerimônia com a palma da mão aberta, na mesa com tanta força que as taças e os cálices tiniram. — Chega! — gritou. — Cale-se, Sabrina! — Não se deixe provocar, Francesca. — Basta de Tânia de Garstang. Isso já faz parte da história. História... pensou fringi-la com um surpreendente sentimento de decepção. Mas pelo menos elas tiveram um impacto sobre essa história, embora representassem grupos adversários. Elas tinham importância, sabiam o que faziam e por quê. E nós, as feiticeiras imperiais, não sabemos de nada. Realmente tratam-nos como serviçais que sabem o que buscar, porém desconhecem o motivo da ordem que precisam cumprir. É bom que se estabeleça esta loja. Só o diabo sabe como isso vai terminar. Mas é bom que esteja começando. Continue, Yennefer, pediu Filipe. Não tenho mais nada para dizer. A feiticeira de cabelos negros serrou os lápis. Repito, foi Tissaia de Vries que me ordenou levar Siri até Garstang. O mais fácil é culpar os mortos por tudo, rosnou Sabrina Glewzig. Mas Filipe a silenciou com um gesto brusco. Não queria me envolver nos acontecimentos daquela noite em Eretuza. Continuou Yennefer pálida e evidentemente nervosa. Queria levar Ciri e fugir de Tened, mas Tessaya me convenceu de que a presença de Ciri em Garstang seria um choque para muitos e que sua clarividência preferida durante o trânsito encerraria o conflito. Não estou jogando a culpa nela, pois eu pensava da mesma forma. Ambas erramos. No entanto, meu erro foi maior. Se eu tivesse deixado Ciri sob a custódia de Rita... O que aconteceu já não pode ser desfeito. Interrompeu a Filipa. Qualquer pessoa que pode cometer um erro até Tissaia de Brice. Até ela comete, cometeu erros. Quando foi a primeira vez que Tissaia viu Ciri? Três dias antes do início do congresso, respondeu Margarita Lozan Tilly. Engors, Velen. Foi também quando eu a conheci. Irmão, e a vi. Sim. saber logo que era uma criatura extraordinária excepcionalmente extraordinária falou ida een a e que até então permanecerá calada pois concentrou-se nela a herança de um sangue extraordinário hen e xa o sangue antigo o material genético que predestina a extraordinárias habilidades e ao grande papel que ela há desempenhar que precisa desempenhar Só porque é isso que dizem os mitos, as lendas e as profecias dos elfos? Perguntou Sabrina Glevesi com ironia. Toda essa história, desde o início, me cheirava a lendas e fantasias. Agora já não tenho dúvida. Estimadas senhoras, para variar, proponho nos ocuparmos de algo sério, racional e real. Estimo sua racionalidade frugal. Que é a fonte e a força da grande superioridade de sua raça daian sorriu ligeiramente no entanto aqui entre pessoas capazes de usar poderes que nem sempre se submetem à análise racional ou a explicações considero um tanto inadequado ou menos preso pelas profecias dos elfos. nossa raça não é tão racional e não é da racionalidade que retira sua força, mesmo assim existe há dezenas de milhares de anos. O Material genético conhecido como sangue antigo do qual estávamos falando mostrou-se um pouco menos existenente, observou Sheella de tancável até as lendas e profecias élficas que não menos preso consideram o sangue antigo completamente extinto inexistente. Não é verdade, senhora ida não há mais um sangue antigo no mundo, a última em cujas veias ele correu foi Lara Dorin a Epsiadal To conhecemos. A lenda sobre Lardo Lara Dorren e Kregannan de Lod. Nem todas, falou a Sirivar Anahid pela primeira vez. Meus estudos e sua mitologia foram pouco detalhados e eu não conheço essa lenda. Não é uma lenda, disse Felipe Alhart. É uma história que realmente aconteceu. Está aqui conosco alguém que conhece muito bem a história de Lara e Kregannan e suas consequências. que certamente vão ser de grande interesse para todas. Por favor, conte-nos, Francisca. Pelo que você fala, a rainha dos elfos sorriu. Parece que conhece a história tão bem quanto eu. Não nego. Mesmo assim, peço que você a conte. É para testar minha honestidade e lealdade perante a loja? Enid Angliana acionou com a cabeça. Tudo bem. Peço que as senhoras fiquem à vontade, pois a história não será curta. A história de Lara e Craignan é verdadeira, embora atualmente esteja tão cheio de acréscimos fantasiosos que ficou quase irreconhecível. Há também grandes diferenças entre a versão humana e a élfica da lenda, mas em ambas aparecem o chauvinismo e o ódio racial. Por isso, vou retirar os elementos decorativos e me restringir a fatos reais. Então, Craignan Deelo era feiticeiro e Lara Dorin a Epsia Dal, Maga élfica,ver, a versada, uma das misteriosas, até para nós elfos, portadoras de Henryshire, o sangue antigo. A amizade depois do relacionamento amoroso dos dois foram inicialmente recebidos com alegria por ambas as raças. No entanto, logo apareceram inimigos, decididamente contrários à ideia de juntar a magia humana é. Com a élfica, tanto entre os elfos como entre os humanos, havia indivíduos que viam isso como traição, havia também certos conflitos pessoais até hoje não esclarecidos, ciúme e inveja em poucas palavras. Craignon foi morto em conseqência de uma intriga Lara Dorin caçada e perseguida, morreu definhao em algum lugar ermo ao dar a luzes sua filha a criança foi salva por um milagre acolhida por cerro. Rainha da Redânia. Ficou apavorada por causa do sortilégio lançado por Lara quando o serro lhe negou ajuda e expulsou-o para o frio. Entrometeu-se Kiramertes. Se não acolhesse a criança, pragas horrorosas cairiam sobre ela e toda a dinastia. Esses são exatamente os acréspios fantasiosos que Francesca deixou de lado. Interrompeu a Felipe Alhart. Vamos nos concentrar nos fatos. O dom de profetizar dos versados do sangue antigo é fato, disse Ida Emman, erguendo os olhos para Filipe. E o tema sugestivo da profecia, que se repete em todas as versões da lenda, é instigante. Instigante hoje e antigamente, confirmou Francesca. Os boatos acerca do sortilégio de Lara não cessaram e foram lembrados depois de 17 anos, quando a menina acolhida por serro, chamada Hianon, J havia- se tornado uma moça de beleza maior que a beleza lendária de sua mãe ria não devidamente preparada carregava o título de princesa redânea e despertava o interesse de muitas casas reais dentre os várioss pretendentesria non escolheu goidemar o jovem rei de Temeria faltou pouco para que os boatos sobriu o surtilégigio e aniquilassem o casamento no entanto foi só depois de três anos de casados durante a rebelião de falca. que eles chegaram aos ouvidos do povo e causaram um grande impacto. Fringila, que nunca ouvira nada sobre Falk, tampouco sobre a rebelião, rebelião libera, liderada por ela, levantou as sobrancelhas. Francisco notou. Para os reinos do norte, explicou, foram acontecimentos trágicos e sangrentos, que até hoje permanecem vivos na memória, mesmo depois de cem anos. Em New Figures, com o qual naquela época o norte não mantinha quase nenhum contato, a história é desconhecida. Por isso me permitam relembrar brevemente alguns fatos. Falca era filha de Vrindang, rei da Redania, do casamento que ele desfez quando viu a Bela Serro, a mesma que depois acolheria a filha de Lara. Preservou-se um documento em que As causas do divórcio são apresentadas ampla e emaranhadamente, assim como um pequeno retrato e algumas informações da primeira esposa de Vridanca era uma nobre de covir indubitavelmente meiaelfa, mas com predomínio de traços humanos. tinha olhos de emita louca, cabelos de ninfa e lábios de laga articia em poucas palavras. a feona foi mandada para covir com sua filha. Então, com um ano de idade chamada Falca e logo todos se esqueceram de ambas Falca interferiu Angliaa Resurgiu a memória depois de vinte e cinco anos ao organizar uma rebelião e supostamente assassinar com as próprias mãos seu pai, serro e dois de seus meios irmãos. Inicimente, a rebelião aclodiu como uma luta da filha primogênita. pelo devido trono, apoiada por parte da nobreza de Temer e Kovir, mas logo se transformou numa revolta de camponeses de grandes dimensões. Ambas as partes executavam atos cruéis e horrendos. A imagem de Falco que passou para as lendas foi a de um demônio sanguinário, mas o provável é que simplesmente tenha perdido o controle sobre a situação e sobre os novos lemas inscritos das bandeiras dos esfrugentes. Mortes aos reis... Morte aos feiticeiros morte aos sacerdotes a nobreza aos ricos e senhores morte enfim a todos os vivos, pois era impossível tomar as rédeas de um povo embebedado de sangue. a rebelião começou a se espalhar para os outros países. Os historiadores nemfiianos escreveram sobre isso, interrompeu a Sabrina lé Gleze... léviggo num evidente tonte de sarcasmo e as senhoras a Sir e vigo com certeza leram sobre o assunto. Resuma, Francesca. Passe para Rhiannon e os Trigêmeos de Hultborg. Está bem. Rhiannon, filha de Lara Dorhen, acolhida por Serro, naquela época já esposa de Goidemar, rei e da Teméria, foi capturada por acaso pelos rebeldes de Falke e presa no castelo de Hultborg. Estava grávida na época da captura. A defesa do castelo durou muito tempo. ainda depois da extinção da revolta e da execução de falca, mas finalmente goidemar tomou o de assalto e libertou a esposa com três crianças duas meninas que já andavam e o um menino que começava a andar ria não enlouquecera goidemar enravecido mandou que todos os prisioneiros fossem torturados e com os fragmentos das confissões interrompidas por urros conseguiu formar uma imagem clara falca quer her dar a beleza mais da avó elfa do que da mãe. Espalhava sua graça, entregando-se a todos os chefes militares, desde a nobreza até os líderes de bandoleiros e bandidos, assegurando-se de sua lealdade e fidelidade. Enfim, ficou grávida e deu à luz exatamente na mesma hora em que nasciam os gêmeos de Rhino, presa em Hultborg. Falco ordenou que seu bebê fosse deixado junto dos filhos de Rhino. Teria dito que apenas as rainhas eram dignas de serem amas de seus bastardos, e que era esse o destino de todas as fêmeas coroadas segundo a nova ordem que ela, Falca, determinaria depois de sua vitória. Francisca fez uma pausa e então continuou. O problema era que ninguém, inclusive Rhiannon, sabia qual dos três era o filho de Falca. Supunha-se, com grande probabilidade, Que era uma das meninas, pois hipoteeticamente ria não dera a luz uma menina e um menino. repito hioteeticamente, pois apesar das declarações presunçoas de falk, as crianças eram alimentadas por amas comuns camponeses ria não depois de ser curada da loucura, não se lembrava de nada claro dera a luz claro às vezes levavam os trigêmos até sua cama e os mostravam a ela nada além disso. Fo então que chamar os feiticeiros para examinar as três crianças e determinar quem era quem goi demais estava tão furioso que assim que se descobrisse quem era o filho bastardo de falca mandaria executar publicamente a criança. não poderíamos admitir isso depois que se extinguiu a rebelião os participantes presos foram massacrados no entanto tais atos nunca foram revelados era necessário dar fim de uma vez por todas a um procedimento assim. Imaginem a execução de uma criança de menos de dois anos. Seria o um motivo para criar lendas? Já naquela época circulava o boato de que a própria Falca nascera de um monstro em consequência do sortilégio de Lara Dorren, o que obviamente era uma invenção, pois Falca nascera antes de Lara conhecer Cregnan. Entretanto, ninguém estava disposto a contar os anos. Até na Academia de Oxford, sorrateiramente, escreviam-se e publicavam-se panfletos e documentos ridídicos. Mas, voltando aos exames que Goiedemar ordenou que nós fizéssemos, nós... E Enfer levantou a cabeça. Quem eram? Tissaia de Vries, Augusta Wagner, Letícia Charbonneau e Ren Gendrit. Respondeu Francesca calmamente. Eu aderi a esse grupo mais tarde. Era uma feiticeira novata, mas elfa de sangue puro. E meu pai, biológico, que me renunciou, era um versado. Eu tinha conhecimento do que era o gene do sangue antigo. E quando vocês examinaram o rei Anon e o rei, antes de examinar as crianças, encontraram esse gene nela, afirmou Shela de Tancarville. Depois o encontraram também em duas crianças. Isso possibilitou determinar quem era o filho bastardo de Falca. que não era portador do gênio. — Como vocês conseguiram salvar a criança da fúria do rei? — De maneira muito simples, Raelfa sorriu. — Fingimos que não sabíamos. Explicamos ao rei que o assunto não era fácil, que precisávamos fazer mais exames, os quais demorariam algum tempo ainda, muito tempo. Guaidemar, um homem bom e nobre, esfriou a cabeça e não nos apressou. Os trigêmeos cresciam e corriam pelo palácio, despertando a alegria do casal real e de toda a corte. Seus nomes eram Amavet, Fiona e Adela. Os três eram muito parecidos, como três pardais. Obviamente, as pessoas o examinavam com atenção e de vez em quando surgiam suspeitas, especialmente quando um deles a aprontava. Um dia, Fiona derramou todo o conteúdo do penico pela janela diretamente em cima do escudeiro-mor, que a chamou em voz alta de bastarda do diabo. E foi destituído do cargo algum tempo depois amavete esfregou as escadas com gordura e uma dama quando lhe entregavam estavam quando estavam engessando a mão gemeu algo sobre sangue maldito e foi expulsa da corte osvergonhados de baixo calão eram castigados com chicote ea sorague portanto aprenderam a não soltar a língua Até certo barão, de uma família muito, muito antiga, que a dela acertou com uma flecha, enfiando-a em seu traseiro, limitou-se a... Não vamos vaguear falando sobre as travessuras das crianças. Interrompeu a Filipe Alhart. Quando finalmente contaram a verdade sobre Goedemar? Nunca. Ele não perguntava, e isso nos convinha. você sabiam qual deles era o filho bastato de falca obviamente era a dela e não fiona não a dela morreu de peste negra durante a epidemia bastata do diabo de sangue maldito filha da demoníaca falca ajudou os sacerdotes no hospital ao pé do castelo contradiando os protestos do rei e salvou crianças doentes logo ela mesma contraiu a doença e morreu Tinha 17 anos. Um ano depois, seu suposto irmão, Amavet, teve um caso amoroso com a condessa Anakamene e foi assassinado pelos bandidos contratados pelo marido traído. Naquele mesmo ano, morreu Rhiannon, desesperançada e deprimida pela morte dos filhos que adorava. Foi então que Goedemar nos chamou novamente. O rei de Sintra, Cora, interessava-se pela última dos famosos três gêmeos, a princesa Fiona. Queria casá la com o seu filho cujo nome era também Coran, porém conhecia os boatos que corriam e não queria casar seu filho como uma possível filha bastada de falca. Nós lhe asseguramos com toda a autoridade que Fiona era filha legítima. Não sei se acreditou, mas os jovens gostaram um do outro e dessa maneira a filha de Rino Tataravó de sua ciri foi coroada rainha de Sintra. Transmitindo para a dinastia das Coran o famoso gene que vocês continuavam traçando Fiona falou enide angliana com calma, não era a portadora do gêni do sangue antigo que já naquela época chamávamos de gene de La, como assim o portador do gene era amaveta e nossa experiência ainda não acabara, pois Ana Kam pela qual o amante e o esposo perderam a vida. Deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, ainda durante o luto após a morte dos dois. Indubitavelmente, Amavet era o pai, pois a menina era a portadora do gene. Seu nome era Muriel. Muriel? A bela e infame? Sheila de Tancavil ficou surpresa. Só mais tarde, Francisca sorriu. No início, era Muriel, a amável. Realmente era uma criança dócil e graciosa. Quando fez catorze anos já chamavam de Muriel dos olhos de veluta. muitositos se afogaram nesses olhos, ou fim arranjaram seu casamento com Roberts, conde de garramone e o rapaz crispim não era portador do gene, então não nos interessava. parece que morreu em alguma guerra, pois só esse assunto lhe importava. espere aí. Sab Na sacudiu os cabelos bruscamente, Muriel, a bela infame, era mãe de Atália, conhecida como a vidente. Isso mesmo confirmou Francesca a dália era uma pessoa interessante, uma poderosa fonte, um ótimo material para feiticeira, infelizmente não quis ser uma, preferiu se tornar rainha e eugênie perguntou a Sirivá a Narida, ela era portadora. — Interessante, mas não. Foi o que pensei. A série meneou a cabeça. O gene de Lara pode ser transmitido de maneira consistente apenas pela linha feminina. Se o portador for homem, o gene se perde na segunda geração, ou no máximo na terceira. — Mas depois, ele se ativa — falou Filipe Elhart. A Dália, que não carregava o gene, era, no entanto, mãe de Calante, avó de Ciri. Esta sim portadora a primeira depois de riano disse che ela de Tancarville repentinamente, francesca, vocês cometeram um erro. havia dois genes, um autêntico, estava oculto, latente. vocês o omitiram no caso de Fiona, confundidos pelo forte e nítido gene de amavet, no entanto, amavete não era portador do gene, mas de seu ativador, a senhora Cii tem razão. — No caso de Adália, o ativador transmitido pela linha masculina já era tão fraco que vocês não o detectaram. Adália era a filha primogênita de, de Muriel, e as seguintes com certeza não tinham um traço sequer do ativador. O gene latente de Fiona desapareceria em seus filhos do sexo, do sexo masculino no máximo na terceira geração, mas isso não aconteceu. E eu sei porquê. — Droga! Sibilou Yenfe entre os dentes. — Eu me perdi nessa selva de genética e genealogia, declarou Sabrina Glevesig. Francesca puxou a travessa com as frutas, estendeu a mão e murmurou um encanto. — Peço desculpas por essa... tericinésia banal. Sorrindo, fez com que uma maçã vermelha se erguesse no alto da mesa. Entretanto, com a levitação das frutas, será mais fácil explicar tudo, inclusive o erro que cometemos. A maçã vermelha simboliza o gene de Lara, o sangue antigo, a maçã verde o gene latente, a romã o pseudo gene, o ativador comecemos então Riannonon é indicada pela maçã vermelha, seu filho Amavet pela romã, a filha de Amavet Muriel, a bela infame e sua neta Adália também pelas romãs, embora a última já quase em extinção. E esta é a segunda linha. Fiona, filha de Rhiannon, representada pela maçã verde. Seu filho, Corbett, rei de Sintra, pela verde. O filho de Corbett e Ellen de Cadwyn, Dagorad, pela verde. Como devem ter notado, nas duas gerações seguintes havia apenas descendentes do sexo masculino. Então, o gene começou a se extinguir e já estava muito fraco. Contutum embaixo temos uma romã e uma, e uma maçã verde a dália princesa de Marigó e'gorad, rei de, de Sintra e então a filha dos dois Calanfi, uma maçã vermelha portadora do forte, gene de Lara ressurgido. o gênio de Fiona assentiu assentu uma margarida losa antilha com a cabeça. conrou-se com o ativador de Amavet por um para casa... um casamento incestuoso. ninguém notou o parentesco nenhumhum dos herauditas ou cronistas reais se deu conta de um evidente incesto. não era tão evidente Anamini não declarava que seus gêmeos eram bastados, pois a família de seu esposo não concederia a ela e a seus filhos o brazão os títulos e a herança. Os boatos surgiram e circulavam obstinadamente e não apenas entre o povo era necessário procurar o um marido para Calanfi contaminada pelo incesto no longiguo ebin aonde os boatos não chegaram acrescente a sua pirâmide mais duas maçãs vermelhas. Enide falou Margarita agora de acordo com a correta observação da senhora Siri o renascido gene de Lara é transmitido sem obstáculos pela linha feminina. — Sim, aí está Pavetta, filha de Calanf. E a filha de Pavetta, Cirilla, neste momento a única herdeira do sangue antigo e portadora do gênero de Lara. — A única? — perguntou Shielo de Tancarville gravemente. — Você está muito confiante, Enid. — O que quer dizer com isso? De repente, Shielo se levantou, estendeu os dedos cheios de anéis em direção ao prato e, e fez com que as outras frutas levitassem também, destruindo o esquema de Francesca e transformando-o em uma desordem multicolorida. — Quero dizer isto! — falou friamente, apontando para o caos formado pelas frutas. — Essas são as possíveis combinações genéticas, e sabemos que há apenas o que vemos aqui, ou seja, nada. — Seu erro vingou, Francesca. — Causou uma avalanche de erros. O Gene ressurgiu por acaso cem anos depois e durante esse período podem ter ocorrido acontecimentos sobre os quais não temos a menor idéia acontecimentos secretos ocultados abafados filhos antes do casamento ilegítimos adotados até trocados incestos cruzamentos de raças o sangue dos ancestrais ressurgindo em gerações posteriores concluindo há cem anos vocês tinham o gene ao alcance das mãos ou até nas próprias mãos. No entanto ele lhes escapou foii um erro, endedid um tremendo erro, demasiada a espontaneidade, demasiadoados acidentes, pouco controle, pou interferência na casualidade não lhe li, dávamos endedide anliana apertou os lábios com coelhos que podiam ser fechados em gaiolas para casalar, fringila seguindo o olhar de. viu as mãos de Yennefer agarrando os braços esculpidos na cadeira. O que unia Yennefer e Francesca neste momento? Pensou Tris fervorosamente, continuando a desviar o olhar da amiga. É o interesse, pois não dispensaram o acasalamento e a procriação. Sim, seus planos acerca de Ciri e do príncipe de Covir, mesmo que pareçam impossíveis, são bastante reais. Elas já o fizeram. Colocavam no trono quem quisessem, planejavam matrimônios, criavam dinastias que lhes fossem convenientes. Para isso, usavam encantos afrodisíacos e lixires. Rainhas e princesas contraíam matrimônios estranhos, muitas vezes morganáticos, contra todos os planos, vontades e acordos. E depois, aquelas que seriam, mas não deviam dar à luz, eram tratadas com contraceptivos. Aquelas que não queriam, mas tinham obrigação de ter filhos, recebiam um placebo de água, um placebo de água. com alcaçuz no lugar dos medicamentos prometidos daí as incríveis ligações calanfi pavveta e ciri hienenefe esteve envolvida nisso e agora se arrepende e está certa droga se guerra onde souber resfinges pensou fingê la esfinges esculpidas nos braços de cadeiras sim. Esse é que deveria ser o símbolo e o brasão da loja sabedoria mistério e silcio elas são como esfinges, conseguem aquilo que querem sem dificuldade para ela seria fácil casar covir com essa ciri, já que tem força, conhecimento e os meios para fazê lo o colar de brilhante no pescoço de sabrina gle vale o mesmo que todo o balanço de pagamentos do rochoso cadwan coberto por florestas. conseguiriam cumprir seus planos sem dificuldade mas há um obstáculo a ah, pensou três gold finalmente estão falando sobre aquilo que deveria ter sido mencionado em primeiro lugar aquilo que vai esfriar e atenuar os ânimos o fato de se estar em new sobre o poder de em mim muito longe dos planos traçados aqui não se pode negar diz fililipo que Emir procurava por Seri-la havia muito tempo. Todos achavam que se tratava de um casamento político com Sintra, com o objetivo de dominar um feudo que constitui a herança legal da garota. Contudo, não se pode descartar a possibilidade de que não se trate política, mas da vontade de Emir de introduzir o gênio do sangue antigo na linha imperial. Se Emir sabe o que nós sabemos, seu desejo pode ser que a profecia se realize em sua família e que isso, a futura rainha do mundo, nasça em Nilfgaard. Um esclarecimento. Interrompeu a Sabrina Glewzig. Não é Emir que o deseja, e sim os feiticeiros nifigardianos. Só eles é que poderiam ter rastreado o gênio e conscientizado Emir acerca de sua importância. Queiram as senhoras de Nilfgaard aqui presentes confirmar isso e esclarecer seu papel nessa intriga. É curiosa. Fringila não aguentou. Sua tendência é de rastrear os traços de intrigas no longígo Nilfgaard. enquanto os indícios mostram que se deveria procurar pelos conspiradores e traidores num entorno muito mais próximo das senhoras é uma observação franca e acertada com um olhar crítico Shela de tancarville silenciou sabrina que já se preparava para dar a resposta pelo que tudo indica a informação sobre o sangue antigo vazou para nil figate por nossa causa será que as senhora se esqueceram de viugue E eu não. Momentaneamente, uma chama de ódio se acendeu nos olhos negros de Sabrina. E eu não esqueci. Voltaremos a esse assunto. Os dentes de Kiramets brilharam ameaçadoramente. Por enquanto, não estamos tratando dele. Mas do fato de que Ciri, esse sangue antigo tão importante para nós, está nas mãos de Emir Vanem Reis, o imperador de Nilfga. O imperador... Declarou a Sirri com calma, dando-me olhar dela infrgi la não tem nada em suas mãos. A garota presa em dar Rohan não é portadora de nenhum gene extraordinário. É uma garota muito comum, certamente não é síri de Sintra, não é a garota procurada pelo imperador. Ele procurava a portadora do gene, dispunha até dos cabelos dela. Eu os examinei e encontrei algo que não entendia agora porém já entendo. Então o Ciri não está em Newfigert? Murmurou Yennefer. Não está lá. Não está lá. Repetiu Filipe Alhart com seriedade. Emir foi enganado. Entregaram-lhe uma sósia. Eu sei disso desde ontem. Essa informação apenas confirma o fato de que nossa loja já está funcionando. E Yennefer tinha grande dificuldade em controlar o tremor das mãos e dos lábios. Mantenha a calma. dizia a si mesmo, mantenha a calma, não deixe a máscara cair, espere pela melhor ocasião, ouça ouça, recolhe as informações, esfinge, seja como uma esfinge, então foi vilgerforce, Sabrina bateu na mesa com a mão. não foi emir, masvilgerforce, esse sedutor galanteador, cara de pau, enganou emir e nos enganou também. iifer acomaava se respirando o fundo a Sirva a nariide a feiticeira de Nilfegate claramente não se sentia à vontade no vestido apertado falava sobre um joven nobre nillfgadiano e Eniifer sabia de quem se tratava e fechou os punhos instintivamente o cavalheiro delado o monstro dos devanios de Siri sentia que francesca e filia a observavam no entanto Tr cujo olhar ela procurava atrair a evitava droga. pensou Jenniferfer fingindo com dificuldade uma expressão de indiferença onde a me metertir e em que emboscada meti essa garota droga como vou conseguir encarar o bruxo então haverá uma ótima oportunidade gritou quemets exaltada para recuperar Sirri e pegarvilga Force vamos ferrar o malandro mas antes de ferrá-lo Precisamos encontrar o esconderijo dele ironizou o Sheella de Tancarville a feiticeira de covir com a qual Enfer nunca simpatza, pois até agora ninguém o conseguiu, incluindo as senhoras sentadas a esta mesa que não pouparam o tempo nem seus talentos extraordinários para achá-lo já foram localizados dois dos inúmeros esconderijos de vi respondeu fililipe Elrá com voz fria. Dijkstra está procurando intensamente os ressantes. Eu não o menosprezaria. Às vezes, quando a magia falha, os espiões e confidentes funcionam. Um dos agentes que acompanhava um Dijkstra olhou para dentro da masmorra. Deu um brusco passo para trás, encostou-se na parede e empalideceu. Parecia estar prestes a desmaiar. Dijkstra registrou na memória que tinha de transferir o sensível agente para o serviço burocrático, mas, quando olhou para dentro da cela, logo mudou de ideia. Seu estômago subiu até a garganta. No entanto, não podia passar por um vexame na frente de seus subalternos. Sem pressa, tirou um lenço perfumado do bolso, tapou o nariz e a boca com ele e debruçou-se sobre o cadáver jacente no chão de pedra. A barriga e o útero cortados Diagnosticou-o esforçando-se para manter a calma e a frieza. Com muita precisão, pela mão de um cirurgião. Um feto foi estipado do útero da garota. Estava viva quando fizeram isso e não aqui? Todas estão no mesmo estado. Lenep, estou falando com você. Não. O agente estremeceu e tirou os olhos do cadáver. O pescoço das outras foi quebrado por um. Como um garrote. Um garrote. — Não estavam grávidas. Mas vamos fazer a autópsia. — Quantos no total foram encontradas? — Além desta aqui, quatro. Não foi possível identificar nenhuma delas. — Mentira! — contestou Dijkstra, ainda tapando a boca e o nariz com um lenço. — Eu já consegui identificar esta. — É Jolie, a filha mais nova do Conde Lania, aquela que desapareceu há um ano sem deixar nenhum rastro. — Vou dar uma olhada nas outras. — O corpo de algumas foi parcialmente deformado pelas chamas — falou Lennep. — Será difícil identificar. — Além disso, senhor, as chamas... — Fale. Pare de gaguejar. — Naquele poço, o agente apontou para o fundo do buraco no chão. — Há ossos. Muitos ossos. Não conseguimos retirá-los e examiná-los, mas aposto que todos são de mulher em jovens. talvez pedirmos aos magos eles possam reconhecê-los então notificaremos os pais que ainda estão à procura de suas filhas desaparecis de jeito nenhum de extra virou-se de forma brusca o que foi achado aqui tem que ser manttido em segredo ninguém pode saber especialmente os feiticeiros estou perdendo a confiança confiança neles depois de ver istolenep os andares superiores foram inspecionados não foi encontrado nada que possa nos ajudar na investigação Nada senhor Lpe baixou a cabeça, assim que recebemos a denúncia e vemos correndo até o castelo, só que chegamos tarde demais, tudo foi queimado por um fogo muito intenso, certamente mágico, apenas aqui no subterrâneo, o feitiço não funcionou tão bem. não sei por quê eu sei o fogo não foi aceso porvilger Force, mas por Riense ou outro facttoton do feiticeiro.vilger Force não comete esse erro. — Não nos deixaria nada além de muros esfumaçados. — Sim, ele sabe que o fogo purifica e apaga os vestígios. — Apaga sim, esmungou Lennep. — Nem há vestígios da presença desse Vilgefortz aqui. — Então, produzam-nos. Jigster afastou o lenço do rosto. — Vocês querem que eu lhes ensine como se faz isso? — Eu sei que Vilgefortz esteve aqui, no subterrâneo. Além dos cadáveres, não se salvou nada. O que é ali atrás daquelas portas de ferro permita-me senhor o agente tirou a tocha da mão do auxiliar. Eu vou lhe mostrar. não havia dúvida de que o fogo mágico cujo objetivo era transformar tudo o que havia no subterrâneo em cinzas começaram a começar exatamente lá na grande sala atrás das portas de ferro. um erro no encanto impediu que o tal objetivo fosse alcançado, mesmo assim o um incêndio for intenso e brusco. As chamas carbonizaram as prateleiras que ocupavam uma das paredes. Fizeram com que as vasilhas de vidro explodissem e derretessem. Transformaram tudo numa massa fedorenta. As únicas coisas que permaneciam intactas na sala era uma mesa com um tampo de metal e duas cadeiras de forma esquisita fixadas no chão. A forma das cadeiras era esquisita, mas não deixava dúvida acerca de seu propósito. Elas foram construídas de tal maneira Lennepin engoliu em seco, apontando para as cadeiras e os suportes presos nelas. Para segurar as pernas escarranchadas, bem escarranchadas. Filho da puta! Rosnou Digstrakon entre os dentes. Filho da puta safado! No esgoto, sob a cadeira de madeira, continuou a gente com voz baixa. Achamos vestígios de sangue, fezes e urina. A cadeira de aço é novinha em folha parece que nunca foi usada. não sei o que achar disso tudo, mas eu sei falou distra a cadeira de aço foi preparada para alguém especial alguém que viu que Force suspeitava possuui redons excepcionais não menosprezo Distra nem em seu serviço secreto disse Sheila de Tville sei que acharvilga Force é apenas questão de tempo. Pondo de lado as razões de Vança pessoal que parece interessar muito algumas das senhoras permitam-me assinalar que não temos certeza se Siri está com Vi Force se não está com Vi então com quem está estavava na ilha nenhuma de nós pelo que ele é poroua de lá El não está com Distra nem com nenhum dos reis e seu corpo não foi encontrado na torre da gaivote Thor La. Alida e meando devagar, escondia antigamente um portal muito forte o aê não consideram a possibilidade de a menina ter fugido por ele e ele me cerrou os olhos, encravou as unhas nas esfintes dos braços da cadeira. mantenha a calma, pensou, mantenha a calma, sentiu que Margarita observava, mas não ergueu a cabeça. Se Siri entrou no teleportal de Thor Lara, afirmou a reitora de Aretuza com voz ligeiramente alterada. É então receio que tenhamos de esquecer nossos planos, pois é possível que nunca mais vejamos Siri. O portal da torre da Gaivota estava danificado. Era letal. Sobre o que estamos falando aqui? Explodiu Sabrina. Para descobrir o teleportal na torre e poder vê-lo, é preciso usar magia de quarto grau e... Para fazê-lo funcionar, são necessárias habilidades de arquimago. Não tenho certeza se Vilgefort seria capaz disso. Quanto mais uma garota de 15 anos. Como podem considerar algo assim? Quem é essa menina para as senhoras? O que ela tem de tão especial? Será que é importante o que ela tem de, de especial, Sr. Ponyard? Stephen Skellen, conhecido como Coruja... agente do imperador Emir Var-en-Reyes, espreguiçou-se. E se Esse ela, por acaso, realmente o tem? Meu interesse é que ela nem exista e eu lhe pago 100 florins para isso. Se quiser, verifique o que ela tem antes ou depois de matá-la. No entanto, aviso, leal e solenemente, que o preço não vai subir mesmo que o senhor ache algo especial. E se eu entregar viva? Também não. O homem chamado Bonyard, de estatura enorme, embora o suda a semelhança de um esqueleto, enrolou a ponta do bigode branco. Sua outra mão estava o tempo todo apoiada sobre a espada, como se quisesse esconder de esquela em um relevo da empunhadora. — O senhor quer que eu traga a cabeça? — Não. Coruja franziu o senho. — Para que vou querer a cabeça? Para conservá-la em mel? — Como prova? — Acreditarei em sua palavra. O Senhor é famoso S Bonhard é conhecido por sua confiabilidade.bri pelo reconhecimento. o caçador de recompensa sorriu e Squeellen, apesar de estar com vinte homens armados na frente da taberna, ficou todo arrepiado ao ver o sorriso. Deveria ser sempre assim, mas é algo raro. Pre precisoso mostrar a cabeça de todos os ratos aos senhores barões e aos senhores vahagens, caso contrário não me pagam. Então, se o senhor não precisar da cabeça de Falca, não terá nada contra, contra se eu a incluir no conjunto para conseguir outra recompensa e sua ética profissional. Eu, excelentíssimo senhor de Skellen, Ponyart se me cerrou os olhos. Não peço, Skellen, que me paguem pelo ato de assassinar. mas pelo serviço que presto ao matar. Nesse caso, prestarei um serviço ao senhor e aos vainhagens. Lógico, concordou o coruja. Faça do seu jeito que achar certo. Quando posso esperá-lo para receber o pagamento? Em pouco tempo. O que isso significa? Os ratos vão para a trilha dos bandidos. Estão pensando em passar o inverno nas montanhas. Eu vou cortar seu caminho. No máximo daqui é vinte dias. Tem certeza quanto a sua rota? Estiveram nas redondezas de Fenáspra, onde assaltaram um comboio e dois comerciantes. Perambularam pelos arredores de Tife, depois passaram por Druig, à noite, para dançar numa festa de camponeses. Finalmente chegaram a Loredo, onde essa falca massacrou um homem de tal jeito que até hoje comentam sobre o assunto rangendo os dentes. Foi por isso que perguntei o que ela tem. Talvez o mesmo que o senhor? Ironizou Stephen Skellen. Não, perdoe-me. Acho que não é isso. O senhor não recebe dinheiro por matar, mas por prestar um serviço. Senhor Bonyard, o senhor é um verdadeiro artesão? Um grande profissional. É um ofício como qualquer outro. Há trabalho para fazer. Pagam por ele e isso lhe permite sobreviver. Não é verdade? O caçador de recompensas fixou os olhos nele por um longo momento, até o sorriso na boca de coruja finalmente desaparecer. — É verdade — disse. — É preciso sobreviver. Uns ganham com aquilo que sabem fazer, outros fazem o que têm de fazer. No entanto, eu tive uma sorte na vida como poucos artesãos têm, sem contar algumas putas. Pago-me por aquilo que sincera e verdadeiramente amo. Yennefer recebeu com alegria, alívio e esperança um intervalo proposto por Filippa para lanchar e umedecer as gargantas ressecadas pela conversa, mas logo viu que isso foi em vão. Filippa rapidamente puxou Margarita, que parecia querer falar com ela, para o outro canto da sala. Tris Marygold, que se aproximou dela, estava acompanhada de Francesca. A elfa controlava a conversa sem o mínimo embaraço. Mesmo assim, Yennefer notava a inquietação nos olhos com o de Cárrado de Tris. E tinha certeza de que até numa conversa sem testemunha seria inútil pedir-lhe ajuda tri sem dúvida já estava entregue com toda a alma à loja e certamente sentia que a lealdade de Enife ainda oscilava Tri tentava consolá la garantindo que Gerold estava seguro em Brockton e que se recuperava graças aos cuidados das drilhas, como sempre quando falava de Gerol seu rosto corava deve tê la comido naquele dia, pensou e Enife com malice. Ela nunca tinha conhecido pessoas como ele e não o esqueceria tão rápido ainda bem aceitou as conclusões, dando de ombros num gesto que aparentemente demonstrava indiferença. Não ficou preocupada com o fato de tri e francesca não acreditar em seu desinteresse, desejava ficar sozinha e queria que elas o percebessem Per perceberberaam foi para uma das pontas do buffet e ocupou-se das os, comia com cuidado. pois ainda sentia dores em consequência da compreensão. Tinha medo de tomar vinho. Não sabia como reagiria. Yennefer? Virou-se. Fringi-la-vigo sorriu ligeiramente, olhando para a faca curta que segurava na mão fechada. Vejo e sinto, disse, que você preferia me abrir a abrir a ostra. Trata-se ainda de... inimiz a loja respondeu iianfe friamente requer lealdade mútua a amizade não é obrigatória não é nem deveria ser a feiticeira níficadiana olhou em volta da sala a amizade ou se constrói como resultado de um processo duradouro ou é espontânea o mesmo vale para a inimizade. E Enifers abriu a ostra e engoliu o conteúdo junto com a água marinha. Às vezes você vê alguém por um segundo, antes que a seguem, e já não gosta dessa pessoa. Ah, a inimizade é algo muito mais complicado. Fringi-la semicerrou os olhos. Vamos dizer que um desconhecido, no topo de um monte, estraçalha um amigo seu diante de seus olhos. Você não consegue vê-lo e não o conhece. Mas não gosta dele pode acontecer e ele perdeu de ombros, o destino é imprevisível, o destino falou fringila baixinho é realmente imprevisível, como uma criança a travessa às vezes os amigos viram de costas e os inimigos se revelam úteis pode-se por exemplo conversar com eles a sós ninguém procura interromper, atrapalhar ouvir. — Todos ficam pensando sobre o que esses dois inimigos podem estar conversando? — Sobre nada importante, apenas coisas banais alfinetando-se mutuamente de vez em quando? — Sem dúvida, Yennefer acenou com a cabeça. — Todos pensam assim. E estão absolutamente certos. — Então será mais fácil. Fringila não se intimidou. Nessas condições, levantaram uma questão importante e singular. — Em que questão seria essa? — A questão da fuga que você está planejando. E Anifer quase cortou o dedo ao abrir a segunda ostra. Olhou discretamente ao redor. Depois fitou Anifer Gardiana por debaixo dos cílios. Fringi-la a vigo e deu um leve sorriso. — Por favor, empreste minha faca para eu abrir a ostra. Suas ostras são deliciosas. Lá no sul não é fácil consegui-las, especialmente agora. Durante o bloqueio provocado pela guerra. O bloqueio é algo muito ruim, não é? E ele foi pegar o reú, baixinho. Eu notei. Fringilo engoliu a ostra e estendeu a mão para pegar a outra. Sim, Felipe está olhando em nossa direção. A Siri também. A Siri deve temer por minha lealdade perante a loja. Uma lealdade ameaçada. Ela está pronta para acreditar que vou me entregar ao sentimento de compaixão hum, o homem amado ferido a garota que era como filha desapareceu e pode estar presa, talvez esteja correndo o risco de morte ou será que apenas está sendo usada como um peão num jogo burlador juro que eu não aguentaria fugiria daqui num instante, por favor pegue a faca. — Chega de ostras. Preciso manter a forma. — O bloqueio. — Como você acabou de notar? Sussurrou Yennefer, fitando os olhos verdes da feiticeira nefigardiana. — É algo muito ruim, até ardiloso. Não deixa que se faça aquilo que se quer fazer. — Alguém só pode ultrapassar o bloqueio se tiver meios para fazê-lo. — Eu não os tenho. — Você está contando com a possibilidade de eu lhe dar as ferramentas? A Nilfgaardiana mirou a concha rugosa da ostra que ainda segurava na mão. — Não. Isso está fora de questão. Eu sou leal à loja, e a loja, é claro, não deseja que você se apresse para socorrer pessoas amadas. Além disso, Yennefer, sou sua inimiga. Como pode ter se esquecido disso? — Pois é. Como posso ter me esquecido? — Como posso ter me esquecido? — Se fosse minha amiga — falou, fringi-la baixinho — eu lhe avisaria que não conseguiria quebrar o bloqueio, mesmo que tivesse os componentes para os encantos de teleportação. Uma operação desse tipo requer tempo e chama muita atenção. Seria um pouco melhor usar um atrativo discreto e espontâneo? — Repito, um pouco melhor. — Como você sabe muito bem, a teleportação, por um atrativo improvisado, é muito arriscada. Eu desaconselharia uma amiga a correr um risco tão grande. No entanto, nós não somos amigas. Fringila virou a concha que segurava na mão e despejou um pouco da água marinha no tampo da mesa. E assim termina essa conversa banal, disse. A loja requer de nós apenas lealdade mútua. A amizade, felizmente, não é obrigatória. Ela se teleportou, declarou Francesca fim da aber com frieza sem expressar emoção alguma quando sossegou a confusão provocada pelo desaparecimento deânve. Não precisam se saltar, minhas senhoras, não podemos fazer nada agora. o eu foi meu, suspeitava que sua estrela de obsidiana mascarava o eco dos encantos, como ela conseguiu fazê-lo gritou Felipe, poderia ter abafado o eco. isso não é difícil, mas como ela conseguiu abrir o portal Montecalvo tem um bloqueio. Nunca gostei dela, Shela de tancarville deu de ombros, nunca provei seu estilo de vida, no entanto, nunca questionei suas habilidades. Ela vai revelar tudo. Voci ferrou, Sabrina gleveig vai falar tudo sobre a loja. Va diretamente para popagem interrompeu a Trsmery Gold com ônimo, olhando para francesca e ida e imeaa eene fernal nos trairá ela não fugiu daqui para nos trair. Tris tem razão. Apoiou a Margarita Lozan Tilly. Sei por que ela fugiu e quem quer resgatar. Eu vi Ciri e ela juntas. E entendo tudo. E eu não entendo nada. Gritou Sabrina. E a agitação ressurgiu. A Ciri Vah-Anahid inclinou-se em direção à amiga. Hum. Não pergunto por que você o fez. Sussurrou. Nem como você o fez. Pergunto. — Para onde? Fringilavigo sorriu suavemente, acariciando com os dedos a cabeça esculpida da esfinge no braço da cadeira. — E como você quer que eu saiba? — respondeu, também sussurrando. — De que litoral são essas ostras?